Rengeteg filmet mutatnak be mostanában. Mit választott? Elsőként kiválasztottam a négyzet című filmet, ami az idei aranypálmadíjas győztes film. Ez mindig az őszi szezonnak egy ilyen ünnepi pillanat, amikor elhozzák a kánni filmet. Nem könnyen befogadható, azt nem mondanám, egyrészt a hossza miatt, ez több mint két órás, majdnem két és fél órás filmről van szó. Másrészt pedig eléggé olyan patchwork-szerűen van szerkesztve. Az egésznek az alapja az, hogy volt egy létező kiállítás Svédországban, ahol lerajzoltak egy szabályos négyzetet és ráírták azt a szöveget, hogy a négyzet a bizalom és a törődés szentélye benne mindenki ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel bír maga a kiállítás is ezt gondoltatta végig az emberekkel, hogy ez így van -e. például magában a múzeumban van egy olyan installáció, ahol az ember eldöntheti, hogy jobbra megy vagy balra jobbra az van írva, hogy bízom az emberekben Balra meg az van írva, hogy nem bízom bennük. És aki jobbra megy, annak egy idő után lesz egy hely, egy része a kiállításnak aloda van írva, hogy akkor most itt a pénztárcázat és a mobiltelefonodat. Ez mondjuk nyilván egy sarkított dolog a múzeumban, senki nem hagyja ott a száját, még akkor is, ha bízik és másokban is másokban, és ezt jól is teszi. De vagy az ilyenekkel azért elgondolkodtatni a nézőt, az egy érdekes felvetés a filmnek. De lényege a sarkítás. Mindig nem derült ki számomra, hogy milyen ez a film. A történetvezetése kicsit különös, lineáris ugyanatól. Történet, de nem lehet olyan klasszikus elejétől végéig történetet látni, mint ahogy általában a filmeknél megszoktuk. Igen, most az is meglep, hogy egyáltalán van történet ezek után, amit mondott. A Művészeti Múzeum igazgatójának néhány napját látjuk. Kicsit szürreális, kicsit furcsa, el lehet gondolkozni rajta, és jó, menjünk, megnézzük, a... vagy inkább csak elgondolkoztató, de filmnek nem annyira jó talán. De azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő film, tehát az, az idei évből én szerintem az egyik legjobb, ha el tudunk rugaszkodni attól, hogy nem rögtön fogjuk megkapni ezeket a gondolatokat. Hát, tehát amikor én körülbelül egy hónapja néztem ezt a filmet a Miskolci Fesztiválon, és ott nagyon sok ember úgy jött ki, hogy hát ez, hát ez mi volt. És magam is nehezen tudtam mit kezdeni azzal, hogy ennyire darabokra van esve az egész sztori. Idővel állt bennem össze az, hogy nekem mit mondott ez a film. Most mutatták be Mészáros Márta új filmjét is. Aurora Borealis északi fény a címe Mészáros Márta új filmjének, ami az 50-es évek Magyarországán játszódik. A határmenti nyugat-magyarországi kisfaluban élő fiatal lány szeretne átszökni kedvesével Ausztriába azonban a határon elkapják őket, a fiút ellövik, a főszereplő lányt pedig az orosz katonák megerőszakolják. Ugye most még 56 előtt vagyunk, Ausztriában is a szovjet hadsereg állomásozik. Egy ottani osztrák családhoz kerül ez a lány, és ott szüli meg a gyermekét, de a fiam két idős ikon játszódik, ez az egyik múltbéli rész, a másik pedig ennek a fiatal az időskori jelenkori része, amikor a kórházba kerül, és lánya pedig különös képekre és iratokra talál, amiből szép kiderül, hogy nem az az igazi, apja, akit annak gondolt. A játékidő nagy részében erről van szó, hogy rájöjjön, hogy ki jöj, igazából Tóth Irlikó ezt a lányt, mármint a Törőcsik Mari lányát. Egyébként Törőcsik Franciska pedig az 50-es években szereplő Mari. Ők hárman igazából a film főszereplői. Tóth karaktere hajtja az egészet. Ugye ő az, aki leginkább utána jár annak, hogy ő kicsoda és mi történt vele akkor a születések környékén. És ő az, aki aztán a film végén itt az északi fény jelenetében elmegy a Szibériába, megtalálja az igazi családját. És van megnyugvás? Van megnyugás. Az időskori Mária neki van megnyugvás abban, hogy most már nincsen titok. Nem kell magával vinnie a sírba.